то було для нього великим випробуванням. І прийняти рішення, як бути, накладало на нього величезну відповідальність, щоб не нанести удару на підпільне видавництво і на себе здавалося кращим не прийняти цю людину. Але сердечні чуття доброти не дозволили цього йому зробити. Думалося, якщо він дійсно брат у Христі, куди він дінеться? І, помолившись Богові, надіючись на нього, брат прийняв його. То був недільний день. Зібрання, розмова з деякими братами про цю подію, молитви про Божу хорону і мудрість, щоб знати, як поступити далі. І під вечір брат Василь Чорний та брат Олександр Мітітюк з тією новиною приїхали з Чернівців аж до мене в Кам'янку. Коли я їх вислухав, мені показалося неможливим перейти просто так собі границю без негативних наслідків за те. Я досить добре був обізнаний з границею, з її устройством та сигналізаціями на ній, тому що я жив всього 12 кілометрів від, від кордону, від границі, і мав повишений інтерес до її дії. З тої причини, що мене будоражило і непокоїло те ж саме відчуття, що і того румуна з тої сторони. Що б можна придумати для нелегального переносу Біблії з Румунії до нас? Я багато днів провів біля границі, спостерігаючи за її функцією, її устройством, з метою, щоб знайти слабе місце, де б можна було скористуватися ним для вищесказаного. Хоча без спеціальної пропустки не можна було знаходитися близько кордону, я все ж проседжував замаскований на відділі чотирьох метрів від самого дроту довгі години, спостерігаючи за розкладом руху пограничників і інтервалом між їх появою, щоб знати влучний момент, коли можна було б там появитися. Експериментував, дотикаючись до самого дроту, щоб бачити дію сигналізації. Тому я мав свою обґрунтовану думку, що вона – неприступна границя, кордон. І я став розпитувати моїх братів, які принесли мені ту новину. Ви, коли заїжджали в Кам'янку на предпограничнім контрольно пропускному пункті, вас перевіряли пограничники». Ні, кажуть, там нікого не було. Значить, ніхто не переходив у кордону цієї ночі, кажу я. То є неможливо, щоб хтось перейшов кордон і щоб не спрацювала сигналізація. І щоб не були виявлені сліди на контрольно-порганичній смузі. Перейти при надзвичайній удачі можна. І втекти можна. Але щоб не спрацювала при тому сигналізація і опісля не було те виявлено на контрольній смузі, неможливе таке. Тим більше, щоб після того не було пограничної тривоги, погоні за втікачем і контрольної облави на всіх дорогах і транспорті. А ви кажете, що все кругом тихо, навіть вас при вході в наше село ніхто не перевіряв. Це свідчить про те, що на границі тихо. Брати мої, освідомлюючи сказане мною, пройнялися страхом. Хто з них сказав? Невже це витік кагебістів? Господи, захисти нас і діло твоє. Я їх запитав. А де тепер той румун? Вони мені кажуть. Він у іншій машині залишився за селом у полі. Ми не ризикували вести його в село. Вони відкрили там капот машини і ніби щось ремонтують. Ми беремо тебе і їдемо назад в Чернюці, а проїхаючи мимо них, зробимо зупинку і будемо ніби їм щось допомагати по ремонту. А ти в той час з ним поговориш там на полі, де нема підслуховуючих апаратів, тому що ні, ти в себе вдома не переконаний, що тебе не підслуховують, ні ми у своїх домах не, не гарантуємо про це. Ми це продумали і вирішили, що так буде краще поговорити. Він шукає людину, яка би погодилася співпрацювати з ним через кордон. Він звідти, а хтось звідси. Ми думаємо, ти б підійшов для цього. Ти блеск від границі і маєш знайомство з нею. Я дійсно був знайомий з нею, з неприступною. І тому мав свої плани відносно того, як те можна було б робити. Моє бачення було таке, що те можливим було б робити в найтемніші ночі. А на тій її ділянці, яка прилягала до нашого села, ні в якому разі землею те робити не вдасться. Тільки хіба високо по повітрі, щоб не чіпати сигналізацію. У мене було все досліджено і розраховано, як його робити, про що я не описую, тому що примінити те не, на практиці не прийшлося. Пізніше знаєте чому. Я сказав братам. Добре, поїхали. А ви за той час розкажіть мені, де він перейшов границю і як? Брати передали мені те, що чули від нього, що він підійшов до самої границі з драбинкою. Припер її до неї, виліз і став ногами на стовпа, до якого прикріплялися колючі дроти, підняв драбенку, кинув її на наш бік і сам зіскочив за нею. Підняв драбинку, пішов на поле, де була скерта соломою, заховав в ній драбинку, щоб нею скористуватися при поверненні назад. Далі пішов пішки до станції Вадул-Сірет, Сів на пригородний поїзд і приїхав в Чернівці, де по адресі, яку мав, знайшов дім брата Василя. Він знав трохи нашу українську мову. Я коли те почув і зрівняв з тим, що я знаю про границю, то сказав братам, його оповідь мене не переконує, що те правда. Я вам зараз по дорозі в Чернівці розкажу детально, що таке границя, і ви теж переконайтеся, що так легко її не переходять. Коли доїдемо до тієї вашої машини в полі, підходьте до них, щось там допоможіть їм в кавичках, і їдьмо далі всі в Чернівці. Там його надрібно розпитайте ще раз про все, що я вам скажу запитати його. І якщо він підкуплений, піддосланий кегебістами, то він границі не бачив. І не зможе на все відповісти. І ми переконаємось, хто він. А я залишуся в машині. Навіщо мені встривати в цю історію? Я, мабуть, ще можу пригодитися для чогось на волі. То буде більша вигода, чим бути ізольованим в тюрму через необачність. Якщо я по його детальній оповіді переконаюся, що він переходив дійсно границю, то тоді буду з ним говорити. Теми і зробили. А по дорозі в Чернівці я розказував, що собою представляє Державний кордон Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Це я розказував цим двом, котрі були в мене вдома. А Румун на іншій машині з другим братом їхали ззаді. Вони це не чули. Саме перше це залізні вишки з яких прикордонники спостерігають в біноклі за прилеглею до границі території. Ті вешки розташовані одна від однієї на віддалі приблизно 600-700 метрів. З них в біноклі добре видно, якщо хтось появляється на забороненій 800-метровій прикордонній зоні. Де границя проходить через ліс, там дерева позрізані просікою з однієї і з другої сторони. Після цієї забороненої зони з нашого боку зроблений плід з колючого дроту. В цьому плоті стовп від стовпа десь через 3-4 метри. На цих стовпах Натягнуто і прибито 15 рядів колючого дроту на висоту коло 2,5 метрів. До того ж, ще схилом на нашу сторону до кожного стовпа прибиті такі кобелки, на яких прикріплені ще 3 ряди колючого дроту. І кожна нитка колючого дроту то є провідник сигналізації. Тільки доторкнешся до неї, в ту ж мить на прикордонній заставі вже знають, навіть на якому квадраті дотикається хтось до границі. Це мною перевірено досконало. Коли я для експерименту дотикався до границі і відразу втікав назад в ліс, через п'ять хвилин машина з озброєними прикордонниками і собаками під'їжджала і спинялася якраз там, де був дотик. Вони клали з кузова машини трап на стовпа від кордону, де дроти колючі, від границі, перебігали тим трапом з собаками по границі і зіскакували на нашу сторону, наказуючи собакам брати нюх за слідами. Але я був під Божою охороною, мав молоді груди і добрі ноги, які відносили мене вчасно від переслідування». Та це ще не все. З того боку границі на нейтральній стороні проходить польова дорога, по якій ходять пограничні патрулі, і коли потрібно, по тривозі підвозять озброєну підмогу з собаками. Між цією дорогою і контрольною полосою на тій нейтральній смузі шириною 3-5 метрів росте трава і низький чагарник. І там напутані і розсотані невидимі дротики сигналізації, такі тонесенькі, як волос, що їх не видно. Їх колір на глині такий, як глина, де трава, як трава і так далі. Коли б ту смугу хтось переходив, то обов'язково зачепить ногою невидимку і в той же час вистрілює вверх ракета. Якщо те буде вдень, звук вистрілу привертає увагу прикордонників, що на вишках, які передають парації чи телефону на заставу сигнал тривоги, а самі приймають міри по затриманню порушника. Якщо те трапиться вночі, саме так привертай увагу звук і в той же час освітлення від ракети, що з вишок бачать порушника. За тією нейтральною смугою. З невидимою сигналізацією. Теж нейтральна погранична контрольна смуга шириною 6-7 метрів. Та смуга зорана тракторним плугом, після чого проборонована багато разів, і земля на ній надрібно розрехлена. І час від часу перепушує трактор з агрегатом, який залишає після себе рівнесенькі рядочки м'якої розпушеної землі. Якщо по ній пройшла би людина, то сліди неможливо замаскувати. Хоч як би не розпушував за собою землю, замітаючи свої сліди, ті рівнесенькі рядочки вже будуть розрушені. А кроме прикордонників, які на вишках по дорозі поруч з тією контрольною смугою через певний проміжок часу, 2-2,5 години проходить пограничний патруль який і стежить за всім зблизько. Після цієї контрольної смуги вже Румунія. Там же їх пограничники і їх стеження. А ще, ночами кроме всього, границю проглядує потужний промінь прожекторів. Коли я те, братам, розказав, що собою уявляє справжня границя, вони задумалися добре. Взяти драбинку, Підійти до границі, приперти її до неї, вилізти і зіскочити на нашу сторону, як те розказав Румун, те неправдоподібно. Хоч би він перейшов удачно контрольну смугу, впереді смуга з невидимою сигналізацією, яка спрацює, а ще далі сама границя, до якої не дай Бог доторкнутися, куди він приперав ту драбинку якщо стовп товщиною приблизно 15 сантиметрів, на яких так багато так чутливих дротів. Як він стояв на такому тонкому стовпі? Допустимо, що він натренирований стояти. А як він повертався на ньому, щоб взяти драбенку, І крім того, за нею потрібно було нахилитися, взяти її, щоб не доторкнутися нею ніде до дроту. Потім випрямитися. І знову з нею повернутися, хіба, можливо, при всьому тому не згубити рівноваги і не доторкнутися ніде до дротів, коли там все в дротах, а під ним площина круг зрізаного стовпа шириною усього 15 сантиметрів.